І він, з ревом і гарканням, порскаючи їдким чадом. Він так і не встиг ухилитися. Він не здужав одійти навіть до оселої. Я вже розвертався на серед хресті, а через 2-3 секунди виїхав на зустрічну лінію і, додавши ходу, пішов йому на Ми зіткнулися радіатор у радіатор. Удар стосунув мене. От підійшов до самого тім'я і тупим болом віддався на місці останній травми. Крижинський кинув було кермо, тоді спробував вистрибнути з машини, а затем з переліку дав задній хід. І я покотив його по шосе, чим далі, додаючи ходу, аж старезні муштаті Ялини гирелицею помчали назад. Час від часу я скидав газу відриваючись від темно-вишневого корда, а тоді наганяв його і на повному ходу стусав бампером. Після кожного удару чоловік у форті підстрибував, як лялька. Лобове скло зразу трісло, а далі і розскочилося геть. Грюкання зіллялося в безперервну канонаду, якесь гостре болюче світло раз за разом спалахало в мені в голові, аж врешті я осліп від того й оглух і тільки безум не давав мені змилитись дороги, тільки шав пхав мене уперед каламутючий осад померлих згадок і мрій, який темною хмарою підіймався в отхлані мого розуму. Кам'яниці величезні і важкі, наче брили, різали око своїми барвами, то вишневотемними, то бурими, як ведмежа вовна, то густими шарлатовими, наче вино. Стояв мороз, Градусів було певне за сорок. Тупі камінні кути, крижані завихрення вітру, обличчя з гострим азіатським розрізом очей. Усе це давило, гнітило психіку, яка, вирвавшись із за колючого дроту, прагла вхопити чистого повітря волі. Праворуч тяглася височезна стіна, обіч темніла річка, береги її були обшиті каменем, на стіні височили вежі а в них видно було людей із зброєю. Стіна раптом звернула праворуч, і як стій розвернулась переді мною здоровезна камінна площа, де з зимове небо врізались безжальні тверді шпилі увінчені гострими зорями, і несосвітенне муравлисько люду толклося і кишило на лобному місці, а старий-простарий храм начебто угрузав простір Щось юродиве, щось лукаве і підступне заразом було в цьому Майдані. І храм з його маківками, то смугастими, як татарський халат, а то картатими, як капелюх професійного блазня. І червона стіна, яка щирила свої зубиська, не на наче здорова щелепа. І височезний гранітний склеп, де на холоді морозі лежав непохований мрець, якого поклонялася вся величезна безглузда держава, Вся ця імперія зі вівчарками, лісосплавами, заводами, таборами, каральними загонами, бовняними плантаціями і залізницями. Господь за свідка! Я не чіпав їх, я не ставав їм на дорозі, я не сповідував жодної ідеології, я не був ані монархістом, ані націоналістом, ні толстовцем, ні навіть свідком Єгови. Я просто жив і хотів справедливості. Але їм справедливість була до лампочки. Їм потрібна була оця велетенська держава, у якій усі убогі духом знайшли в собі шмат хліба і всяке-таке прихистя. Саме тому вони і випхали мене на смерть, як втеклого пса. Але тут вони схибили, я вцілів. Я вернувся. Я знаю тепер те, чого не знав раніше, тільки шибениці і трибунали, танки і БТРи, кумулятивні гранати, пластикові бомби і стінгери, здійснивши акт помсти, відновлять гармонію світу, яка зветься Справедливість. Я отямився, довкруг стояла тиша. Ледве чутно шуміли сосни. Дзвінке синє небо висіло вгорі ідеально правильною сферичною чашею. Ми з'їхали із шосей, стояли радіатор до радіатора,